פרק ט"ו מסע מואב, כי בליל שודד ער מואב נדמה, כי בליל שודד חגר ושק, על גגותיה וברחובותיה כולו ייליל, יורד בבכי. ותזעק חשבון ואלעלה, עד יעץ נשמע קולם, על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירא על לו. לבי למואב יזעק, בריחיה עד צוער עגלת שלישייה, כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו.